دا حضرت عمر بن شعب نبی جدیه رضی اللہ عنہ من روایت تے قَالَ وَاِلِيْهِ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اَوْرِدِلِيُّ نَبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَعَامُ قَوْمًا دِعُ قَوْمْنَا يَتَدَارَوْنَ فِي الْقُرْآنِ چِعَغَيْ اِخْتِلَافْ قُولُ تَقُرْآن کی تَقُرْآن کی اختلاف قول فقال دا اللہ حبیب ورتو فرمائل انما حلک من کان قبلکم بهذا بے بے شک وی بیشک حلاک شیو تباشیو دیا سوک جتاس و مفکیو پدی سرام تدارو بالقرآن ستوئی ایو <تصفح> ایدی توئی لکا یو سڑی د قرآن پا یو ایاد دلیلونی سی تخبلکار دا پار ناغبل راپازی وبل ایاد راوالی دا رضا زکیدیشی جو آیات د استاکار جاه سکه او بل لاغ جاه سکه او متضاد خبره لیکي دي ته تدارق وي یو معنا داو اوز دي دا څو مثال لک ګرم اس راضي الله قران پاک کیوي قل كل من عند الله او اي حبيب تول ک خير ده او ک شر ده الله ده طرف نه ده دا, دا مسلمانانو عقیده چې له خیر او شر فيه صلیله چار طرف نه کی الله طرف نه کی قدریه او بدی نه ډله ته راشي نو دا قدریه ډله وی چې نه خیر د الله طرف نه ده او دا شر د بندد طرف نه ده لای ګور د آیات راخلی. او د دې آیات غلط مقصد ذکر کوي راضی ما ثوابک من حسنت فمن الله و ما ثوابک من سیه فمن نفسك وې هغه چې طاقتک منی او خوشحالي ورسینو دا د الله زا طرف نه دا او چې تکلیف درته ورسینو دا د نفس طرف نه وګوره یو آیت دا ګل سره ټکراو کو کو نو کله ته وقل کلل من عند الله اهل سنت والجماعت دا غیدا سیمانا کوي چې خیر او شر کټل الله زا طرف نه دي کو من نفس کا معنا دا چې دښتې ګنا او جنت شر مالک او خالق او نازلون کې خلا له خوشبه بسو سبق داغی داؤ چه تا گناو قویو ما اصوابکم من مصیبت فبما کسف دایدیکم دا ویعفون کسیر ستکلیف چه رسینو دا گناو وجنرسی نو من نفسک یعنی من زمک نو دیتا تدارو اوئی چه من کې داؤ کی قرآن خودی دا پار نوی راغلے چه او آیات دا, دا مقابل شي بلکې قرآن خو بازی د بازی د تقویت او تایید دا پار راغلے لذاذ تدارو شو دا غيو مثال دا غيو مثال و يتدارون فی القران اختلاف قلوب پا قران پاک کی دا غی مختلف سورۃ نا نور علماء کرام مزے ف ذکر کړي لکه مرقاز کی وای قران شریف کیو زی کی قال الله و اد تپوس بتپوش کی گیو خل و نبکیږي نوزدادو آیا کون دي ظاہراً تاروز دے نو دا سیمکو چې ایچید الله کتاب کی خواد عیاض بللہ تناقض و اختلاف تے نا زان یو عالم نحبر کا او ایدا مسالہ دا کبن کل پیس تریک پو نشو نو بس الله لے اس پارا اللہ لے اس پارا بیادا حبر سوکا اللہ رب العزت سے اس پارا او کائی کد زانس خبر دیو جنا و ایک چر دانس وشول او تالا ظاہراً تاروس کاری نو داستا دا سوحی فهم نتیجن او ویس پارا غاعلن تا چی اللہ رب بلی زد اللہ رب بلی زد تیرکا قرآن شریف تیراغلی دا قیامت درز بارک کلوئی زر کالبئی نو کلوئی پنزوز زر کالبئی نو ظاہراً خطال اختلاف معلومی گی خدا تتدو لماون تپوزو کئی بدر لتدبیق زکر کی وی راغ نبی علیہ السلام پا قوم بانی اغی تدارقون فی القران اغی اختلاف کولو په قران کې فقالوی فرمایل انما هلاک من کان قبلکم بهذا هلاک شوی دی او څو چتا سن مخ کیو په اختلاف ضربو کتاب الله بعده به بعدن ضربو کتاب الله بعده به بعدن یعنی بیان کړو کتاب کتاب اللہ دې کې جنثې مراد ده اغه یوهلۍ کتاب د الله بازې په بازه یو راز دراوس نو بلبه په دفف چې دا خدي کې تعارض او دې په مراد کې موافقت لشته ذکر غید علماء نه تاسو نو کول او خپلته فوید الله وانما وانما ننزل کتاب الله وانما کتاب الله او ب شه نازل کي شويدي کتاب و نه الله د سرړپ چې دا تصدی کوي بعضې د بعضې یو د قو بعض هو بعض تصدی کوي بعضې د دی د بعضې فلاکسې و بعض هوې بعض نو مدروجن کوي بعضې دې په بعضې باې پهما علیتون منه چې تاسو پوهیږی ددي کتاب الله نه پسې شي فَقُولُوا نُؤَيِّغَا وَمَا جَهِلْتُم وَاچ پاوینا پوهيو کوی گئی پینا لکمت شابهات یا بعضی اتنو کی ظاہر اندر تتارس کاری فَقِيلُوهُ إِلَى عَلِيمِهِ نویس بار یا عالم دی کتاب ته چيتا سنا بره یا عالمین مراد الله رب العزت فَقِيلُوهُ إِلَى اُس بار ایدہ کتاب او عالم ندی کتاب ته چل لہ او دا زانا پا کس خبر مکوئی رواہ احمد و ابن ماجہ